בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה, המשך, מכתב רז. ברוך השם, מוצאי שבת קודש, ראש חודש, אסלו, תקצב. מכתבך קיבלתי ביום ה' העבר, והיה לי לנחת גדול. אך יש לי צער קצת, מה שלא הזכרת במכתבך, אם קיבלת איגרת ששלחתי עם פור ליום ג'. תולדות העבר, על ידי רבי חיים נתן צסיס. שנסע להדס דרך תולצ'ין, ומסרתי בידו איגרת אליך. גם בתוכו היה רצוץ איגרת שתשלח לקרימצ'אג, לרבי אפרים רוי, והיה מהראוי שיגיע לידך איגרות האלו ביום ג'. ועתה לא הודעתני וצערי גדול מזה. על כן תראה מיד להודיעני לא מזה. גם נפלטי מה שכתבת מכתבך לבערו, ואיני יודע איזה סוד נכתב בו. אדרבה, הכל דברי אמת וקראתיו שני פעמים, והחייתני בדבריך היוצאים מלבך באמת. מי יתן שם עלי השם משאלות ליבך לטובה מהרה, שתזכה להיות איש כשר באמת לאמיתו, כאשר זה כמה נחשוף נחשפת לזה. אך באמת גם הכיסופים והגעגועים יקרים מאוד, כמובן בספריו הקדושים מעלות הרצון והכיסופים לקדושה, בפרט כשזוכים לפרטם בפה בכל יום. חזק בני וחזק ללך בדרך הזה לדבר הכיסופים לקדושה בפה בכל יום. ותכריח עצמך מאוד להרגיל עצמך לזה. ותאמין שאיכשהו גם הדיבורים שלך יקרים מאוד בעיני השם יתברך. כי הוא יתברך בהחמיו, מתהווה גם לתפילתך. כי כל העולמות, עם כל עבודתם הגדולה שעובדים אותו יתברך באימה וביראה תמיד, אין עולה אצלו יתברך כלל כנגד שיחה אחת ותפילה אחת של בן אדם השפל הזה שבזה העולם. כמבואר בהתורה, כי מרחמם ינאגם וכו'. ואם האדם נמוך מאוד על ידי מעשיו שאינם עולים יפה, אדרבה, כשהוא מפרש שיחתו על לפניו יתבח, ועובד איזה עבודה, יקר בעיניו יותר ויותר. כי זה עיקר כבודו יתבח, כשהרחוקים מאוד נמשכים לעבודתו יתבח, כמובן בספריו הקדושים. ותאמין שכל מה שנאמר בספריו הקדושים מגודל התפארות שהשם יתבח מתפאר, גם עם הפחות שבישראל, נאמר גם עליך. וביותר תכריח עצמך בכל הכוחות לשמוח בכל עוז בכל יום שזכינו שלא עשני גוי והבדילנו מן הטועים וכולי. ובכל זאת אשרנו. יתר מזה אי אפשר להעריך עתה על פני השדה כי איני יודע עם מי יהיה נשלח מכתב זה. דברי אביך המאתיר בעדכם ומצפה לישועה נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. ואודות בריאותי דע כי בשבוע העבר לא הייתי בקו הבריאה, אבל הכל היה מהמחוש במאה עם רחמנא יצלן שיש לי מקבר כידוע לך. אך מאודי לא היה נמשך זמן כל כך כמו בשבוע שעבר. השם יטבח ירחם עלי וישמרני מעתה מכל איזה ומכל החולאים ומחושים שבעולם. ובכל עת ושעה רואים שאי אפשר לעבור זה העולם כי אם על פי הדרכים הקדושים. דרכי התורה באמת שקיבלנו מאדוננו מרואנו ומרבנו זכרונו לברכה. על כל דיבור ודיבור ראוי לנו לומר, אילמה ללעתנה לעלמא וכו', מה נאמר, מה נדבר, וחסדו גבר עלינו ואמת השם לעולם וכו', נתן הנעל. אמר המעתיק, דעו כי מהחולת הנעל רחמנא יצלן נסתלק בשנת תר"ה, והחולת היה לו עוד מקודם שהיה בן ארבעים, ולעת זקנתו התגברה עד שנסתלק על ידי זה. אוי לנו על שברנו, נחלם מכותינו, חבל על דעבדין ולמשתכחין. ורק זאת נחמתנו, תהילה לקל חי, על הפלטה נשארת לנו לזכר עולם, הנמה, מכתביו הקדושים וספריו הקדושים, תהילה לקל חי. ר"ר ברוך השם, יום ג', בית כסלו, תקצב נמרוב. בני חביבי, כבר שלחתי לך אגרת מוצאי שבת. וביום א' הגיע אלי מכתבך על ידי הדואר, והיה לי לנחת. בפרט מה שכתבת שדיברת עם רבי נחמן, נכד אדוננו מורנו ורבנו זיכרונו לברכה. תראה להשתדל לדבר עמו בכל פעם, ותהיה ממציא את עצמך אליו, ומאליך תבין איך להתנהג בזה. וכבר כתבתי לך שתהילה לכלא אני בקו הבריאה בעזרת השם נדבך. ובשבוע העבר לא היה לי חולת, חס ושלום, רק המחוש שלי מכבר, אך שהאריך זמן ביותר. ובחמלת השם שם מעלי קודם שבת העבר. השם ידבח ירחם עלי וישמרני מעתה מחולת זה ומכל מיני חולי ומרעוב שבעולם, ופעני יפואת הנפש ופואת הגוף. יתר מזה אין פני להעריך מגודל הנחיצה. תהילה לכל היו אצלי אורחים על שבת העבר ודיברנו דברי אמת. ברוך השם אשר עזרנו עד כה, וחסדי השם כי לא תמנו וכולי. חזק בני וחזק לחיות עצמך בכל יום בגודל החסדים והנפלאות. שהשם מטבח מפליא עם כל אחד ואחד בכל יום ויום. ותאמין שלא על, חילה, שלא על חינם, חס ושלום, קבעו לנו חכמינו זכרונם לברכה בכל יום, על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת וכו'. ומי שמשים לב לזה באמונה ובאמת, יוכל לראות קצת. בפרט אנחנו שרבים קמים עלינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ולהשם התקווה לצאת מהצרות לגמרי מצרה לרווחה גדולה, ויראו שונאינו ואבושו חיש קל מהרה. דברי אביך נתן מברסלב לכל אנשי שלומנו שלום רב ואהבה עזה, בפרט לידידי כנפשי ולבבי הוותיק, כבוד מורנו הרב נחמן או יאיר, נכד עטרת ראשנו זכר צדיק וקדוש לברכה. רשתת ברוך השם אמור ליום ד' ויצא תקצב נמרוב. בני חביבי דש קיבלתי מכתביך שכתבת יום ד' תולדות. כעת תדע שנודע לי על ידי רבי שמואל ויינברג שהאיגרת ששלחתי לך על ידי רבי חיים נתן צסיס מנמירוב באה לידי זרים. כי רבי חיים נתן הנ"ל שכח למסור לך איגרת, ונזכר בנוסרו מטולצ'ין, ושלח לך על ידי איזה איש. וכבר נפתחה איגרת בברטניק, ואין יודע היכן הם. ואם כי יש לי צער מזה, אבל זאת נחמתי כי תהילה לקהל אין לי במה להתבייש. <coughs> במה שכתבתי שם. כי לא דיברתי שם חס ושלום על שום אדם מישראל. רק הזכרתי אתכם לאד בקא מחשבתי בעלמא דעת ובכל יום בכלליות ובפרטיות. ותהילה לקהל בזה אין לנו להתבייש כלל. אף על פי כן אם הייתי יודע שיבוא לידי כך לא הייתי מוסר מכתבי לידי משולח. אך בדיעבד בוודאי הכל לטובה מי יודע דרכי השם ונפלאותיו ידבח. עתה תראה לכתוב לרב חיים נתן הנעל ותודיע לו מה שעבר בזה. ותבקשו שיכתוב לך למי מסר מכתב, אולי תוכל לחזור מכתב להשיגו, והשם הטוב יעשה. ותהילה לקל עני בקו הבריאה בעזרת השם יתברך, וימי חנוכה ממשמשין ובאין. ובוודאי נעשה בכל שנה ושנה עניין חנוכת הבית, שגילה אדוננו מורנו ורבינו זכרנו לברכה, שכפי אסלחנה של יום הכיפורים וכולי. כי הלו סוף כל סוף בוודאי בני בית המקדש מראה בימינו. וכל בניינו יהיה על ידי בחינה הנ"ל. וכל שנה ושנה נבנה מעט מעט עד שיהיה נשלם מהרה. ועל כן בכל שנה ושנה צריך שיהיה לכל אחד מישראל חלק בחנוכת הבית. וזה זוכה כפי אסלחנה של יום כיפור. וגם עתה עדיין צריכים להתפלל שיקבל השם יתברך אסלחנה של יום כיפור. כי בכל יום צריכים לשוב להשם יתברך. שזו בחינת קדושת יום כיפור שממשיכים בכל השנה כולה. וכמו כן זוכין לחנוכת הבית, שהוא בחינת טהרת בן ותלמיד, להודיע לדרי מעלה ולדרי מטה, גדולתו ומלכותו ידבח. והעיקר הוא להודיע בזה העולם השפל לכל הנמוכים מאוד מאוד, כי מלוא כל הארץ כבודו. בבחינת, עקיצו ורעננו שוכני עפר. אהה, אחי הנלבב, אל <על> יזכינו בעיניכם דברים נוראים, חדשים כאלה באמת, בכל יום ובכל עת, הם חדשים אצלי לגמרי. ואיני יכול להסיח דעתי מלהתפלא על נפלאות כאלה, חידושים כאלה, ומוכרחין לכל אדם מאוד מאוד להחיותו ולעוררו ולהקיצו ולהקימו מכל מקום שהוא. אשרנו שזכינו לשמוע כל זאת. יתר מזה אין אי אפשר להעריך על פני השדה. אך לא יכולתי להתאפק מלהזכירך מעט דברים האלה המחזיקים הרבה. יהי רצון שיעשו רושם בלבבכם לטובה לקיימם בפשיטות, באמת ובתמימות. למען ייטב לכם לעד, בזה ובבא לנצח, נתן מברסלב. ותפרוס בשלום כל אנשי שלומנו, בפרט לנכד אדוננו מורנו ורבנו, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבנים מורנו הרב נחמן אור יאיר. חזקהו ואמצהו, עוררהו והקיצהו, והעדי זה תתעורר גם אתה ותקבלו דין מן דין, ואם תרצה תוכל להראות לו מכתבי זהו, כחוכמתך תעשה. רי. בעזרת השם יתבח יום ד' וייעץ את תקצב נמרו. שלום לאהובי חתני, חביבי כבני. אברך המופלג, אביתי גמורנו, הרב ברוך נרו יאיר, ולבתי הצנועה מעתך נציר אל תחיה. ולנכדתי אסתר שיינדל תחיה. מכתבך קיבלתי קודם שבת העבר, והיה לי צער גדול מבתי תחיה מכאב השיניים שלה. שנוסף על דאגותינו וטלטולנו, השם יתבח ירחם. וברוך השם אשר שמעתי בשבוע זאת שפסק כאבה. השם יטבח ירחם, ויצילם מעתה מכל חולי ומחרוב ומחוש, ויתן לכם פרנסה וחיים ושלום העולה על הכל, אמן. והנה מאוד נהניתי מדבריך אשר כתבת במכתבך, כי ראיתי תשוקתך אל התכלית. מי יתן והיה לבבך זה באמת כל ימיך ליראה את השם ולבטוח בו, שבוודאי לא יעזוב אתכם ואת כולנו. כי חסדי השם לא תמנו וכולי. ויזהר מעתה בני חביבי לבלי לקנוס בוויכוחים וניצחונות עם שאר בני הנעורים, שגם הם נצחנים כדרך בני הנעורים. ומזה נמשך כמה מחלוקות לסכסוכים המוניים ומפסיקים מאוד מדרך האמת. כניצחון הוא מדמים עכורים שעדיין לא עבד בהם את השם מטבח. תרגיל עצמך להמשיך עצמך אל התמימות באמת, לעסוק בתורה ותפילה ושיחה בינך לבין קונך. בהשלך דרכי הילדות מלבך. ובפרט לבל תקנוס בקושיות בחקירות כלל. ואפילו עלי אסור לך לערער חס ושלום. כי השם מטבח יודע שכל כוונתי רצויה אל האמת לאמיתו. להדריך אתכם בדרך התורה באמת, בדרכי אבותינו אשר מעולם, כאשר קיבלתי מפי אדוננו מורנו ורבינו הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה. שים לבך היטב אל האמת לאמיתו מה כוונתי וכן כוונת כל אנשי שלומנו בעניין עסקנו. אם כוונתנו חס ושלום בשביל הכבוד המדומה הנהוג עכשיו ובשביל השירות? השם מטבח יודע, וגם כל מי שיש לו מוח בקודקודו יכול להבין, כי תהילה לקל נקיים אנחנו ואנוכי מזה וכיוצא בזה. יתר מזה אין פנאי להעריך. דברי חותנך המדבר באמת ובתמים לטובתך הנצחית, נתן מברסלב. רש"א ברוך השם יום ג' וישלח תקצב. שלום לאהובי בני חביבי הרבני מורנו הרב יצחק שיחיה אלוהול בתור שלום וכל טוב. מכתבך מיום אתמול קיבלתי בשעה זו כמו חצות היום, והיה לי לנחת. ואם אמנם הומה עלי ליבי על צערו מעניין מה שאוהב עליו, אך ידעתי כי אין שום אדם נקי מזה. ואם אמנם לא כל אפים שווין ולא ראי זה כרעי זה, אף על פי כן כולם שווים בזה שבהכרח שיעבור עליו בכל יום הרבה הרבה. ומן הסתם, אם לעתיד יגידו לאדם כל מה שעבר עליו בכל יום כאשר שמענו מזה וכולי, בוודאי הווה על כל אחד כל יום הרבה. ומי שמשים ליבו לדקדק בדברי רבותינו זיכרונם לברכה, שדרשו על פסוק ביצר, אוי לי מיוצרי, אוי לי מייצרי, נמצא שעיקר יצר הרע של האדם בבחינה הזאת שימוכרח לסבול בלבול ומלחמה הזאת בכל יום, שהוא אוי לי מיוצרי, אוי לי מייצרי. וכך עובר על כל אדם. ואדרבא, ראוי להחיות את עצמו על כל פנים בזה מה שמרגיש עדיין שתי האויות האלה. כי יש אחד שכבר אינו מרגיש כלל, ואין ליבו דווה עליו כלל מכל מה שעובר עליו. וכמו שאמר רבנו זכרונו לברכה בפירוש, שראוי להחיות את עצמו בזה בעצמו מה שעל כל פנים מרגיש כאבו, כנדפס בליקוט את עניין. ותהילה לכלך ייתנו בדבריך במה שכתבת. שאתה מחיית עצמך בדיבורים והעצות ששמעת ממני. כך הוא המידה וכך יפה לך, הפוך בהם והפוך בהם וכולי. לעת עתה אין קול חדש להודיו. וישמע הקול מפי רבי נחמן מטולצ'ין שנשא מפה אתמול. ונפלאתי שלא הזכרת במכתבך מעניין הכובע של בני שמסרתי לרב זאב דפו. וכל מכתבי הקודם היה רק בשביל זה. ועל ידי זה הרווחתי איזה דברי אמת שכתבתי שם. ואתה לא שמת לבך להשיבני על זה כלל. הלא ידעת כי כל החפצים של האדם הרוצה להתקרב להשם נדבך, ובפרט החפצים שלי כולם יקרים מאוד, ונוגעים כולם מאוד לעבודת השם. ואי אפשר להעריך בזה כי מאליך תבין כל זה. בעבר אין. אתה תראה שיגיע ליעקב הנ"ל מהרה, וכאשר דיברתי עם אב נחמן הנ"ל, אותו על זה. גם לזרז מאוד, לשלוח לי מיד, החושן משפט חלק שני, כי מוכרח לי מאוד. ולמען השם, לבל תחרוש בזה כלל. האיגרת ששלחתי על ידי רבי חיים נתן, כבר כתבתי לך, שהיה לי ידיעה שנפתח בברטניק. והידיעה היה לי על ידי רבי יעקב שטרמסר, שטיפ... שסיפר זאת לפני רבי שמואל ויינברג. ולדעתי אתה יודע ומכיר את האיש רבי יעקב הנ"ל. על כן תראה לזרז עצמך להתוועד עמו. אולי תוכל לפעול שיודיע לך היכן האיגרת. ואם אפשר לחזור ולקבלם, בוודאי תשתדל בכל כוחך לקבלם ולהודיעני מזה. ואנו מאמינים בהשגחתו הפרטית, יתברך, ובוודאי הכל לטובה. כי היה לי הגיעה וצריכה גדולה קודם ששלחתי המכתבים הנ"ל, אך בוודאי הכל מאת השם יצא, אפלי עצה הגדיל תושייה. ובכל יום רואים נפלאות השם בכל דבר, מלבד מה שאנו מאמינים, כי אי אפשר לאדם להבין שום דבר. כי מאוד דבקו מחשבותיו ידבח. אשרנו שזכינו לראות ולשמוע מה שראינו ושמענו. ובכל פעם אמר שאין יודעים כלל, ושאין יודע שלא הוא חידוש יותר מהידיעה שלו. וכל זה אי אפשר לבאר בכתב, כי הוא לכל אחד כפום עד המשאר בליבה. ובעצם החמה וידבח זכינו שגם עניין הנפלא הזה הכניס בנו, שיהיה נצרך לנו לכל אחד ואחד אפילו בכל העדות שבעולם. כי סיים אחר כך, ואפילו אתם וכו', שכל אחד נפל למקום שנפל וכו'. אבל, וכו', היינו שלגדולתו אין חקר והיינו דין כלל. על כן יש תקווה לאחריתנו אפילו לגרועים שבגרועים, והעיקר שלא התייאש עצמו מן הצעקה ומהתחנונים וכו'. זכור כל זה בכל יום. ולא עלה על דעתי לכתוב לך מזה עתה, אך עוצם תשוקתך ותבערת ליבך הטוב אל האמת, אני לכתוב לך כל זה. והשם יאיר עיניך ועיני כל החפצים באמת שיכנסו דברינו האמיתיים בליבם, כי הם דברים נפלאים מאוד מאוד אשר אין לשער. דברי אביך המצפה לשמוח בך בזה ובבעל הנצח, נתן וברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה ועזה, ובפרט לידיד נפשי הרבנים, מורנו הרב שמשון יאיר. גם עליכם נאמרו כל הדברים האלה, חזקו וימצו וכולי. כי העולם הזה הבל הבלים, ואין נשאר לאדם כי אם תורה ותפילה ומעשים טובים. ואם הכל יודעים זאת, אף על פי כן אמת גמור, ברור וצלול בלי שום ספק, וצריכים לזכור זאת בכל יום ויום. והיום למדתי בישעיה סימן מ', כל אמר קרא וכו', ופרש רש"י, כל המגביהים תהפך גדולתם ותהיה כחציר וכו'. דע, כל הבשר חציר, סוף אדם למות וכו'. והיה בעיניי כחדשות בלומדי זאת. מי ייתן שתשימו לבכם באמת לכל הדברים האלה באמת ובתמימות? ואל תראו כי יעשיר איש וכו'. והיום ראיתי שמי שמשים ליבו אל האמת, רואה בכל עת שכל הספרים צועקים ומכריזים כרוזים נוראים לשוב אל האמת. יתר מזה אני מתאפק בכל כוחי מלכתוב עוד על פני השדה, בפרט בעתים הללו. והשם ייתן אמת ליעקב וכו'. רשות ב. ברוך השם יום ב ויחי תקצב נמרוב. שלום לאהובי בני חביבי כנפשי ולבבי מורנו הרב יצחק נורי העיר. מכתבך קיבלתי על ידי רב נחמן מטולשין בתחילת ימי חנוכה. ומאליך תבין כי היה מהנמנע להשיבך דנה. אין מריבוי טרדות לעסוק עם אנשי שלומנו בימים הללו. גם לא היה לי עמי להשיבך כלבבי. כי כבר ידעת שמעט אנשים הבאים אלינו העסק עם כל אחד ואחד גדול ביותר משאר עסקים בענייני משא ומתן ומשפטים וכולי עם אלפים נשפשות. כי עסק הנוגע ליראת שמיים באמת עולה על הכל. ועל כן היה בלתי אפשרי לקח מועד לייחד הדיבור אליך כראוי. וגם לא ידעתי נפשי מה לכתוב לך. כי כבר ידעת ושמעת הכל. וכבר השיב נפשנו בדיבורים כשרים ונקיים בכל שבעה משבעי טעם. וידעתי גם ידעתי שכל מה שעובר עליך עבר על כמה אנשים כשרים יותר ממך, והרבה מהם היו מפורסמים ומנהיגי הדור, ורובו ככולו הגורם לזה הוא עצבות ומרה שחורה, שמכשיל את האדם בכמה אופנים, כי מחליש הכוח ומגביר את האבות וגורם עצבות ורפיון ובלבול גדול, אשר אי אפשר לבעל בכתב. אך דעת לנבון נקל. אך איכשהו חלילה חלילה שיפילו אותך כל עניין זה שכתבת לי. בוודאי צריכים לצעוק לשם מטבח על אשר באנו במעמקי מים וכולי. אבל חלילה להמשיך על עצמו פחדים יותר מדי. כי אדרבא, הפחדים והמרה שחורה מזיקים ביותר חס ושלום חס ושלום. ובפרט כי תהילה לכלא יש לנו על מי לסמוך שיכול לתקן הכל. ומה מאוד יש לך לסמוך באמת שזכית להיות על ראש השנה ולהיות על ציון הקדוש? ואין צורך להעריך בזה אתה. חזק ואמץ בני ושמח נפשך בכל הדברים אשר ידעת, ואל תחשוב בזה כלל, לא מקודם ולא אחר כך, כי גדול השם מאוד ולגדולתו אין חקר. ויש עניין שנתהפך הכל לטובה. ותהילה לכלא זרענו השם יתברך בימי חנוכה העבר, בפרט בשבת חנוכה. ודיברנו בחסדו יתברך דברי תורה ושיחות קדושות ונוראות, אשר יחייה מאוד אוזן השומעים. וקצת מהם תשמע ממוסרי כתב זבי נחמן מטולשין. ובפרט מה שדיברנו על פסוק, אין אמת חפצת וכו' ובסתום וכו', והוא נצרך לך עתה מאוד. כי עיקר המרה שחורה והעצבות שלך היא מריבוי האמת. מחמת שאתה יודע אמת כמה אתה רחוק וכמה ערבו פגמיך וכו'. אבל מחמת שהאמת הזה רוצה להרחיק חס ושלום או להחליש הדעת, על כל פנים צריכים להשליך אמת כזה וכו'. ואי אפשר לבאר כל זה עתה, כי קצרה הירייה ואין הזמן מספיק. ותשמע מפי מוסרי כתב זה. אומה מאוד קלטה נפשי מהגעגועין, על שלא נמנית עמנו בשבת חנוכה יעבר. אך נחמתי בזה שזכית להיות בשבת שקודם חנוכה. ולדעתי היה לך חלק גדול בשבת חנוכה שלנו. כי השבת שלכם שהייתם קודם חנוכה, היא הכנה גדולה על שבת חנוכה. ואי אפשר לבאר כל זה. יתר מזה אין פנאי להעריך כי הגיע סמוך לזמן קריאת שמע של שחרית. יומיים מצווה השם חסדו עלינו ועליך שתזכה להתחזק בעבודת השם בכל המקומות ובכל העניינים העוברים עליך. כי אי אפשר לבאר מה שהוא עובר על כל אחד. והעיקר הוא התחזקות. ותודה על יש לנו במה להתחזק תמיד, נתן מברסלב. אחר כותבי האיגרת הזה הגיעני מכתבך על הדואר, חתום בחותמך. גם נזכרתי שקודם חנוכה הגיעני עוד מכתב מאיתך וקראתי עתה עוד הפעם. בכל מכתביך כולם שפה אחת להם, צועקים בקול מר על מהירות עולם הזה המלא אגונות העובר על כל אחד. לא ראי זה כראי זה, אבל כולם סובלים מהירות גדול וכל מיני מהירות של כל אחד בגוף, הנפש וממון. הכל נמשך מהרע הכולל, שהוא התאווה הכללית אשר נאמר, ומוצא אני מר ממוות וכו'. אשרים מצודים וכולי. אך בזה בעצמך <coughs> יש לך ולנו לשמוח מחמת שאנו יודעים ממילך הממתיק מרירותא דעלמא. אשר על זה נאמר אלמה למילך לה אב העלמא יחיל למזבל מרירותא. ואם אמנם צר לך מאוד בני חביבי, עם כל זה בזה לבד ראוי לך להחיות את עצמך מה שאתה מרגיש על כל פנים המרירות ובשביל זה אתה צועק כל כך. וזה בעצמו נמשך מבחינת הברית מלח עולם, הממתיק המרירות. שעל ידי זה בעצמו מרגישים המרירות ביותר כדרך כל הרפואות, שמתלבשים בדברים מרורים. שכשמניחים על עטייה למכה מתחילים להרגיש הכאב יותר. כי ידוע בחוכמת הרפואה שהחולת והרפואות הם כמו מתנגדים זה לזה, ויש ביניהם מלחמה עצומה. וככך כשהחולה רואה שעוסקים באיזשהו סם לרפאתו על ידי שתיית הסם או על ידי שמניחים אותו ברטיים בחוץ ותכף כשמתחיל הסם לעשות פעולתו לצורך רפואתו לגרש המחלה תכף מתעורר המחלה בהתגברות חזק נגד הסם ובשביל זה קשה מאוד לכוון לרפואה וגם זה אחד מהטעמים שלא לעסוק בדוקטורים כמו כן הוא בחולי הנפש ממש יותר ויותר כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, וכל מה שרוצים להתגבר באיזו התגברות גדול או קטן נגד חולי הנפש, כמו כן מתגבר יותר המתנגד מבפנים ומבחוץ. ומחמת זה נכשלו ונפלו רבים מאוד מאוד, וכבר העריך אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה לדבר בזה, לחזק מאוד מאוד את כל אחד ואחד בהתחזקות, בהתחזקות נפלאה, להחיותינו בשבעה משבעי טעם. ותהילה לקהל, יש לנו דוקטור כזה שבקיא מאוד ברפואות נפשנו עד תכליתו, עד הסוף האחרון. ומלבד רפואתיו היקרים, כוחו הגדול בעצמו עולה לא על הכל. והנה דיבורים אלו שכתבתי עתה, האיר השם עיני עתה בעת כתיבתי. והנה הם דברים נפלאים, חדשים, כנים ואמיתיים. ועתה יש בלבי הרבה להעריך בהם, אך אפשר על השדה. גם אין הפנאי מסכים. ודי בזה כעת להחיות נפשך לנצח. וישמע חכם ויוסף לקח. חזק בני וחזק, ותאמין בעצמך כי לא אבד תקוותך ויש שכר לפעולתך. רק חזק ואמץ מאוד בתפילה ובתחנונים לעולם, ויערב לך לעד ולנצח, נתן הנ"ל. רש"י ג. ברוך השם, מוצאי שבת, שמות, אור ליום א' וירא, תקצב, נמרוב. שלום לכבוד בני חביבי מורנו הרב יצחק נרו יאיר. קיבלתי מכתבך בליל שבת קודש אסמוך העבר. והנה אתה תכף אחר הבדלה ישבתי לכתוב לך מכתבי זה, אולי אוכל לשולחו לך על ידי עובר ושב על היריד. ועדיין אינני יודע אם אמצא מהם איזו של איזו שליח. והנה להשיבך על צעקתך כבר הקדים לנו השם יתבעך רפואה למכה, על הדיבורים הקדושים. שסיפרתי לך, למח... מרבנו הקדוש והנורא, זכר צדיק לברכה, בכתב ובעל פה, שכולם הם שבעה משבעי טעם להחיות גם אותי, גם את כל העולם כולו, גם אותך כמו שהוא אתה. כי אין עניין בעולם שאינו כולל בדבריו הקדושים, זיכרונו לברכה. ותהילה לקל כבר שמעתם ממני הרבה, והבנתם הרבה, וראית הרבה בספריו הקדושים, ובספרים אשר חנני השם לחדש בדבריו הקדושים. ובוודאי ראוי לך להבין מדעתך להחיות נפשך גם אתה. כי זה כלל גדול, וכבר דיברנו מזה כמה פעמים, שאפילו אם נדבר הרבה כהנה וכהנה דברי אמת המשיבים את הנפש, עם כל זה צריך כל אחד להבין מהם דבר מתוך דבר, להחיות נפשו במקומו ובשעתו כפי משהו. כאילו פינו מלא דיבורים אמיתיים וכולי, לא יוכל איש לדבר לחברו ותלמידו בפרטי פרטיות, לרפאות מכרובי נפשו ולחזקו ולאמצו בפרטי פר... פרטיות על כל מה שעובר עליו ביום אחד. מכל שכן בשבוע, מכל שכן בחודש ובשנה, מכל שכן כל ימי חייו. והעיקר להבין מעצמו מהדיבורים הקדושים שמדברים עמכם, לקבל מהם התחזקות ועצות לשמח נפשו בתוך מעוף צהב וצוקה חס ושלום. להפוך כל מיני יגון והנחה לשמחה. ובפרט שתודה לקהל, כבר יש לנו יסוד מוסד לשמח נפשנו ולהחיות עצמנו בכל מקום שהוא, בכל מה שעובר על כל אחד, על ידי שזיכנו השם יתברך להידע ולהתקרב לאור כזה וכולי. ועל כל פנים, אין אנו מתנגדים עליו. ודע ואמן, בני חביבי, כי לא דבר ריק הוא ממנו. ובכל יום ובכל שעה אתה צריך להחיות עצמך בזה. ודע, בני, כי באמת אתה מרבה לדאוג יותר מדי, והוא מעשה בעל דבר להרבות מראה שחורה ועצבות, חס ושלום. והמראה שחורה ועצבות בעצמו מזיקים מאוד, חס ושלום לעניינך. והתר חרא לי עליך, בני, על אשר אין אתה ציית אותי, בפרט שכל דבר הם בשליחותו ובשמו זיכרונו לברכה. ותדע ותאמין שהוא זיכרונו לברכה מזהיר אותך לבעל תחשוב עוד כלל בזה, לא לפניו ולא לאחריו. כי די לצרה בשעתה, רחמנא ליצלן. וקיוויתי להשם שעל ידי זה תנצל. אך איך שיהיה, אל תחשוב בזה כלל. ויזהר ויזהר לקיים דברי, ואל תטריד דעתך בזה כלל. רק תעסוק בתורה ותפילה ובמשא ומתן ולפקח דעתך בענייני שמחה. ולשמח נפשך במילי דשטותא, כי אין לך יודע כלל מה נעשה בעולם. ותדע שדברים כאלה עברו גם על גדולי ישראל. ומה מאוד הומה עלי ליבי על אשר כתבת שאתה מתבטל מדברי תורה, ואתה מתבטל מהשיעורים שקבעת לך בתחילת החורף הזה. לא טוב הדבר אשר אתה עושה, לא כך הוא המידה ולא כך יפה הוא לנו. וכי לחינם הרביתי לדבר הרבה עד אשר כמעט ניחר גרוני לבלי להתייאש עצמו ולבלי ליפול בדעתו. ולבלי לזוז ממקומו בשום אופן בכל מה שיעבור על האדם. ואחרי כל אלה תכתוב לדברי שטות, הנמשכים מענווה פסולה, לכתוב שידעת בעצמך שאתה רחוק מלגשת אל הקודש, על כן מבלבלים אותך כל כך? הלא בוודאי זה אמת שאין שום אדם ראוי לגשת אל הקודש לעבוד אותו נדבך, כל גדול ונורא רע מנישא וכו'. מכל שכן מלאים חטא ועוון כמונו היום בדורותינו אלה. אך כבר הקדימו להודיע לנו צדיקי אמת, ובפרט אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה, שזה עיקר גדולתו ידבח, שהרחוק ומגושם ביותר יעבוד אותו ידבח, כי זה כל תענוגה ושעשועה וידבח, כי במקום גדולתו ידבח, שם אנו מוצאים מנוותנותו. וכבר דיברתי עמכם הרבה שזה הטעות מצוי מאוד מאוד בבני הנעורים. שכל אחד סובר שלא עליו נאמר עניין זה לפי ריבוי לכלוכה וטינופה וקלקולה וכו'. ובאמת אינו כן, כי אדרבא, עליו די כאן נאמר כל זה. ומה אוסיף לדבר עוד עמך, אחר שאין חצה את דברי שהם כולם דברי אלוקים חיים, שקיבלתי מבאר מים חיים מהנחל נובע וכו', שמבחינת מים עמוקים מצא בלב איש עמוק עמוק וכו'. ועל ידי תמימות ופשיטות די כיכולים כי למוצאם כל אחד במקומו ושעתו. וזה עיקר הניסיון והצירוף של כל אחד שבכל הירידות והנפילות, ובכל מה שעובר עליו לא התרחק מהשם יתברך ולא מהתורה ותפילה. והנה בימים האלו ינתי בהכרך שכתבתי בסמוך, המדבר ממה שחידשתי בעזרת השם יתברך בשבועות תאווה ובסמוך לו. והם דברים נפלאים להשיב נפשך תמיד. על כן אני נחשף מאוד שתקבלם, ואם ירצה השם כשתהיה פה תזכיר אותי ומסרם לך, כי הדברים שנתחדשו בסמוך בוודאי צריכים לכם ביותר. והנה לספר לך גדולת השם וחסדיו ונפלאותיו בכל עת, בפרט מה שהפליא חסדו עמנו בימים שעברו בסמוך, שבתוך צרות רודיפות כאלה, הרחיב לנו הרבה בחסדו הנפלא, תקצה המון יריות. ומהשבת חנוכה בוודאי סיפר לכם נחמן דודשינר, ובשבת פרשת ויגש גם כן היו קצת אורחים. אך בשבת פרשת ויחי עזרנו השם מטבח שהיינו שמחים מאוד בעזרת השם מטבח. ואז היה ברית מילה אצל אחי רבי יוסף נורי העיר. ומאת השם הייתה סיבה שהוכרח לשלוח עגלה עבור בני רבי שכנא לכבדו במצוות פריאה. והיה פה עד שבת קודש. וגם אנשי ברסלב ורבי שמואל מאיר ורבי גדליה מלדזין ותהילה לקרל רקדתי הרבה בביתי. ואחר כך על הבן זכר בבית אחינו, אור יאיר. ויש בזה הרבה לספר, ואי אפשר פני השדה. העשרה זהובים מוכרחים לי מאוד, כי אין בביתי זוז כלשהו. ותראה לזרז לשולחם לי במוקדם האפשרי. כאן חסר קצת. ומאן דברא יומה יחוס וירחם עלי, ויגלה לנו עצות עמוקות בכל יום, בבחינת גולה עמוקות מיני חושך, הנזכר בתורה תיקוי אמונה, סימן ה, בליקוט את עניינה. שאזכה לידע איך להתנהג בכל יום, בפרט בעניין המעשה אשר נעשה עמנו עתה, ובפרט עימי, ואי אפשר להעריך בזה. גדולים מעשה השם אשר נותן כוח לייעף כמוני לסבול מה שאני סובל עתה, אשר הרבה אתם יודעים ויותר מזה מה שאני יודע בעצמי, אשר לא יאומן כי יסופר שיוכל אדם לסבול זאת. פרוק חזה גבו אותה דמרך, מאוד עמקו מחשבותיו, אשר הקדים להעיר בדיבורים קדושים, ורמזים ביד, והתנוצצות כזה, עד שמקיים ומחיה אותי גם עתה, עד שמחזק ומחיה על ידי גם אתכם גם, וכולי. עד שיזקנו גם לאהור רוחא, דשית פירקין, וכולי, שיישא ליבי את רגלי באמת, באמונה שלמה, לרקד מחמת שמחה. תהילה לכלא יש לנו במה לשמוח, גם לי, גם לך ולכל החפצים באמת, לעמיתו. יתר מזה אי אפשר להעריך יותר. והנה עדיין לא זימרנו המבדיל ואליהו, כי זירזתי עצמי מיד אחר הבדלה לכתוב לך דברי אלו. השם יגמור בעדנו, כי גם לשלוח לך מכתב ועבודה ויגיעה גדולה, הן הכתיבה וביותר השליחות. והכל מחמת המחלוקת שמתייראים לשלוח דברי אמת שלא יתהללו בהם בדברי ליצנות שלהם, חס ושלום. ובוודאי הכל לטובה כי גם בזה המניעה בשביל החשק. כי על ידי זה עוזר השם מטבח שיהיו נכתבים דברי אמת ביותר המשיבים את הנפש. כי אי אפשר להמשיך דברי אמת לאמיתו, כי אם על ידי שבירת מניעות, אין מהמשפיע, אין מהמקבל. וגם כל המראה שחורה והעצבות שלך הכל, בכלל המניעות המתפשטים נוצריך לשוברם. כי ביותר צריכים להשתדל לשבר העצבות המזליק חס ושלום יותר מהכל. אהה, אל תפחד בני ערובי, אל תפחד השם ממך באמת. זכור מה שאמר אדוננו מורנו ורבנו זיכרונו לברכה. השם גדול, אין יודעים כלל וכולי. אפילו בעניין שלכם, להיכן שכל אחד נפל וכולי. אבל יש עניין שנתהפך הכל לטובה, כי לגדולתו אין חקר. ותדע ותאמין באמת כי גם אתה, כמו שהוא אתה, כלול בדבריו הקדושים האלו. ואפילו הגרוע ביותר, חס ושלום, אלפים ורבבות, כלול גם כן בדבריו אלו. והלוואי, השומע דברים אלו היה, היה מחיה עצמו בחיי עולם לנצח, ולא היה עובד את עולמו. אבל מה נעשה כי בשביל זה בעצמו השתתכו והתפשטו נגדנו כל כך, בפרט אתה. אבל על ידי זה יש לך ולנו וכולנו לשמוח הרבה, מאחר שאנו זוכים לשמוע ולהאמין בדברים הקדושים אמיתיים כאלה, נוראים ועמוקים ופשוטים כאלה. מר אמר מה אדבר? מי שיש לו מוח בקודקודו, ראוי לו על ידי דיבורים אלה וכאלה להפוך כל מיני יגון והנחה לשמחה. דברי אביך מתגעגע לשמח נפשך ומצפה לישועה, נתן מברסלב.